Я картаю себе, ненавиджу і зневажаю, але при цьому мені добре, за що повинно бути соромно Не можна назвати Еріка ніжним Він наполегливий та сильний, міцно утримує у своїх обіймах, жадібно впивається губами, ніби показуючи свою владу наді мною Тебе замовив Роджер Лім, раптово говорить Максвелл Вдалося Я вивела його на чисту воду у цей момент ситуація поступово починає прояснюватися. Роджер – партнер Олександра, і має невелику частку акцій корпорації. Чим би йому було вигідне моє викрадення? Позбавленням коштів? Можливо, це вже сталося? Санді міг продати свої акції, щоб отримати 15 мільйонів на мій викуп. Дітько, адже Лоліта, ймовірно, про все знала. Адже чому вона сварилася з Алексом? Як тепер скласти мозаїку в єдину картину? Подруга зрадила мене? Друг став ворогом? Мені потрібно зателефонувати чоловікові. Ерік неохоче відпускає мене, та недовірливо дивиться. Розвертається і дуже швидко підіймається до дороги. Кличу його, але він не реагує. «Стій!» «Що таке? Не подобається, що кажу про чоловіка?» «Несмішно, Ніко», – вириває руку, коли я намагаюся спіймати за неї. «А мені було смішно, коли били по голові біля готелю в Венеції». Було смішно, коли кричали чоловікові «Що йду до іншого?» «Ні, -ко. «Ні, містери Максвелли, ні!» «Ти сама собі суперечиш. Я втомився від тебе. Повертаємося в Санта-Моніку. Як тебе чоловік терпить стільки років?» «Шкідливе, маленьке, настерпне дівчисько». «Та як ти смієш?» – крізь зуби гарчу. «А що зробиш?» «Що?» – уїдливо сміється Ерік, підіймаючи борди з піску. «Нічого не зробиш, дитинко». Я не твій чоловік. Мені не влаштуєш істерки. Зрозуміла? Бери сумку, йдемо в авто, захворієш. Не обурюватися, скандалити або плакати. Немає сумніву в його силі та словах. ніби слухняна жертва маніяка йду слідом за ним, не сміючи відкрити рота. Глава 27. Залежність чи свобода? На годиннику за північ, коли приїхала на набережну Санта-Моніки, Виходимо з машини, найабияк промерзнув після холодної океанської води. Гідрокостюм не дбало кинути на задньому сидінні біля дошки. Я вже забула все задоволення від серфінгу. Забула, що Ерік поруч. Тепер я повинна розібратися з новою інформацією. Не можу залишити все, як є. Олександр опинився через мене в жахливій ситуації. Його зрадили, підставили. Можливо, йому загрожує небезпека. Як би не розвивалися наші стосунки, я зобов'язана йому життям. То ти просто підеш зараз, Ніко? Так. Хочеш повернутися до чоловіка? Його голос тихий, глибокий. Я трохи починаю усвідомлювати вчинки Алекса. На що він пішов заради того, щоб звільнити мене? А я? Більше не потрібен? Іграшка перемхливої дівчинки? Що ти хочеш від мене, Еріку? Ти щось запропонував, щоб у мене був вибір між тобою чоловіком? Крім азартної пристрасті, здається, тобі більше нічого не потрібно. Але і ти це шукала і знайшла в мені. Чи не так? В сірих очах миготять вогні міста. У них неможливо прочитати почуття. Потирає долонею коротке волосся, тримається незворушно. Отримавши в відповідь моє мовчання, він іде, не прощаючись. Йому хотілося зрозуміти, що означає для мене наша зустріч. Але я сама не можу цього пояснити. Він мені страшно подобається. Страх змішується з цікавістю. Маниті тягне на дно. Залишається лише вирішити, чого я хочу. Принити в безодню або виплисти на берег. Раптово пристрасть згубна, швидкоплинна, небезпечна. Чи дарує вона щастя? Я не думаю, що люблю Олександра настільки сильно, як могла б любити Еріка Крістофера. Не думаю, що буду відчувати такі ж емоції поруч з ним, коли пульс виривається з груди або таїться в гарячому подиху поцілунку. Прямо зараз могла пірнути в безодню, потонути, віддавшись спокусі. Я зрадник, який намагається змиритися з цим. Але у мене ще є шанс загладити частину своєї провини перед чоловіком. Я зобов'язана попередити його про все, бути поруч і допомогти впоратися з ситуацією. Як він хотів допомогти мені. Лише я цього не цінувала. А Ерік? Доля покаже, чи уготоване нам місце під сонцем, чи той поцілунок під місяцем був останнім. Головне я зробила, витягнула з нього інформацію. І нехай важко протистояти спокусі, нехай наражаюся на небезпеку, але саме зараз усе залежить від мене. Прийнявши гарячий душ і заваривши міцний чай, змерзаючи від хвилювання та холоду, ховаюся під теплою ковдрою, ніби вона зможе врятувати від усіх проблем. «Набираю Олександра». «Привіт!» «Що сталося?» Сонний стривожений голос намагається прокинутися. «Дуже важлива розмова. Це не могло почекати до ранку». Краєчком пальця катаюся по обідку чашки, стривого очікуючи реакції чоловіка. «Я знаю, хто замовник викрадення». «Звідки?» «Інтонація змінюється. немов він заздалегідь знає всі відповіді». «Ми можемо прибрати подробиці та перейти одразу до справи». «Ти передумала?» Раптом тихо питає Алекс. З приводу чого? Що до нас. Санді. Вероніку, я не маленький хлопчик. І все чудово розумію. Більше не треба мені брехати. Ти була з ним? Я лише одного не можу зрозуміти, навіщо весь цей цирк? Тобі потрібні були гроші на нове життя з коханцем? Ми могли розлучитися. Адвокати відсудили б для тебе немалу частку. Цього б вистачило. Алекс, благаю, не кажи так. По щоках котяться сльози. Звичайно, чого я ще заслуговую? «Провернути таку справу, викрадення, поїздка?» «Санді, це не я!» – перекрикую його слова, намагаючись не чути зміст. «Замовник Роджер!» На кілька секунд у слухавці запанувала тиша. Можливо, він міркував над інформацією або придумував нові обвинувальні версії в мій бік. Я мовчала, щоб не здатися і не почати істерику, яка повільно, але впевнено стискала моє горло, підступаючи пекучим бажанням заплакати. До мене приходила Лоліта. Останні місяці ми з Роджером не могли знайти спільної мови. Він перешкоджав викупу кількох вигідних об'єктів, не давав згоди на підписання контракту з фірмою батька Кетрін. Я збирався скликати раду директорів, щоб позбавити його акцій та прав на керівництво компанії. Роджер захотів забрати у тебе бізнес? Мабуть так. Лоліта просила, щоб я не викуповував його частку. Бо отриманих грошей не вистачило б для покриття їхніх витрат. Будинок за кілька мільйонів, салони, яхти – усе це було б на межі краху. Алексе, ми можемо використати цю інформацію в суді? У нас немає доказів. Ти можеш повідомити детективу Тернеру, що підозрюєш містера Ліма. Він зобов'язаний перевірити його. А я постараюся дізнатися, скільки він передав грошей під час замовлення. Виписки з рахунків покажуть… Чи була серед них ідентична сума у певний проміжок часу? Навіщо тобі все це? Я все ще твоя дружина. Ніко, я готовий відпустити тебе. Готовий не повідомляти поліції про місце пробування Максвелла. Готовий віддати частину майна при розлученні. Лише б знати, що це все не брехня. Не віриш мені? Він чує моїх схлипування. Важко зітхає, мовчить. Завтра ввечері лечу додому. Піду сама до детектива. Буду жити в орендованій квартирі. Ми розберемося з усім, а потім розлучимося Не можу залишити тебе зараз Одного разу я заприсяглася бути з тобою і в радості, і в горі Настав час виконати присягання Так, я втрачаю контроль, коли перебуваю поруч з Еріком Відчуваю, що разом з ним життя заграло б яскравими фарбами Здається, що він саме той, хто зробив би мене щасливою Але сьогодні я з ним попрощаюся Проїжджаючи кілька вулиць, зупиняюся біля бару під широким козирком у смужку за дерев'яним столиком на плетеному стільці сидить Ерік, потягуючи різнокольоровий коктейль з високої склянки. На ньому чорні окуляри, кепка, вільна сорочка з гавайськими візерунками та шорти. Ніколи б не впізнала його, але Рейна, яку я зранку знайшла на пляжі з групою учнів, підказала, де буває їх спонсор. «Доброго ранку, містере Максвелли. Сідаю на стілець навпроти нього». Ерік знімає окуляри, з цікавістю дивлячись на мене. Піднімаючи капелюх з широкими полями, щоб він бачив моє обличчя, кладу окуляри на стіл. На мені довга в підлогу сукня кольору морської хвилі і легкі босоніжки. Валіза з речами лежить у багажнику. Власник квартири добродушно погодився повернути оплату, взявши всього за одну ніч перебування. Залишилося здати дошку та спорядження, і можна повертатися до Нью-Йорка. «Яка приємна зустріч, місіс Рос!» Примруживши очі, сміється Ерік. «Бажаєте продовжити подорож в Сан-Дієго?» «Ви дуже самовдоволений чоловік, містере Максвеле. Забираю його склянку, роблю кілька ковтків, щоб похолонути і припинити думати про його губи. Він спостерігає за мною, всміхаючись. «Який аванс тобі оплатив, Роджер?» «Ого, одразу до справи!» «Відповідай!» «Двісті тисяч!» «Готівкою?» «Звичайно «Відмінно. Це все, що мені було потрібно. Я сьогодні повертаюся до чоловіка. Прощавай». Встаю та швидко йду до авто, але не встигаю відчинити двері, оскільки Ерік нас доганяє, підхоплюю під лікоть, різко розвертає до себе. Міцно обіймає за спину, знімає з моєї голови капелюх, кидає в салон на сидіння. Привертає кепку козирком назад, заводить руку в моє волосся. «Осе, що тобі було потрібно? А як же це?» Він цілує, повільно і смачно, обережно торкаючись губ. Його пальці погладжують шкіру голови, другою рукою жадібно стискає на спині тканину сукні в кулак. «Я не можу, розплющуючи очей, очейше, почув його губи. «Мені треба летіти!» «Думаєш, я так легко тебе відпущу?» Впирається чолом, гаряче дихаючи, болюче тягне за волосся. «Адже тобі не потрібен чоловік. Він не може бути божевільним, як ти. А я можу!» «Я зараз потрібна йому», – Прощавай Еріку. Побіжно цілую, запам'ятовуючи сірий погляд і солодкий смак губ. Сідаю в машину та заводжу двигун. «Все одно вкраду тебе в нього». «Не для когось, для себе», – говорить Ерік, впираючись руками в двері. «Швидко їду, бачачи в дзеркалі, що він стоїть посеред дороги і дивиться у слід моєму авто». «В житті часто буває так, що нас зраджують ті, від кого ми найменше цього очікуємо? Рідні, кохані, друзі. Набагато більше шансів отримати ніж у спину від брата, ніж від людини, яку ви називаєте ворогом. Ми часто здаємося у хвилини, коли потрібно тверезо мислити холодною головою та байдужим розумом. Але як можна залишитися байдужим, якщо ситуація безпосередньо пов'язана з твоєю долею? Хіба можна сказати «мені все одно на себе»? Завжди є два шляхи. Залишитися або піти. І це стосується не тільки стосунків між чоловіком та жінкою. Стоячи посередині цих рішень, складніше всього обрати вірний шлях. Адже будь-який може виявитися помилкою. Можна залишитися і не знайти щастя. Або ж побудувати все по-новому. Можна піти і опинитися на дні. Або ж, зібравшись із силами, зробити все, щоб виплести. Зараз я на середині двох шляхів. Піти? або залишитися. Звичайно, рішення чоловіка вплине на перший мій крок, адже він теж стоїть на роздоріжжі. Чому так складно робити вибір? Залежність чи свобода? Глава 28. Каяття. Літак приземлився. Виходячи з аеропорту, помічаю, що біля дороги стоїть чорний автомобіль. Алекс ходить біля нього, розмовляючи телефоном. Побачивши мене, ховає телефон у кишеню піджака. Відкриває двері в салон. Привіт, Ніко. Привіт, Санді. Едді, звертається до водія. Додому. Ні, в поліцейський відділок. Олександр похмуро дивиться, бажаючи заперечити. Будь ласка, я хочу швидше у цьому розібратися. Ти чув? Поїхали. Зачиняє двері і, не дивлячись на мене, сидить мовчки. Вогонь? Експресі? В Олександрі? Хм. Звичайно ні. Він спалахли лише тоді. Коли я натягую струну його терпіння Вибухає і гасне, не залишаючи за собою тепла Холод відстороненість А потім принизливі спроби показати свою любов У нього немає ні грама, божевілля, про яке говорить Ерік Закриваю бличе руками, щоб прогнати неприємні думки про порівняння Олександр – це гострий синій колір, а Ерік – гарячий червоний Язик полум'я, небезпечний Ковзний повинах, що розпалює й обпалює. Так, небезпечний. Він небезпечний і я повинна не забувати про це. Все одно вкраду тебе в нього. Пошкірі озноб від спогаду цих слів. Припини думати про нього, перебуваючи поруч зі мною. Здригаюся від несподіваного шепоту Алекса біля мого вуха. Що? Розгублено дивлюся на його примружені очі. Май хоча б краплю поваги до мене. Відвертається до вікна. Дістає телефон та набирає когось. В горлі пересихає від хвилювання. Як нелегко бути зрадницею. Надіває окуляри, роздивляючи відблиски сонячних променів у хмарочосах. Звичайний Нью-Йорк не викликає відчуття рідного міста. Так спокійно було біля океану. Шум хвиль, солоний вітер, його смак. «Дітько, не думай про нього». «Кетрін мила», – навмисно лагідно каже Алекс. «Твоя пропажа повернулася». Не хочеш сьогодні заїхати до нас на вечерю? З тебе пляшка вина. Думаю, близько восьмої буде відмінно. Звичайно, Ніка не проти. Це її ідея. Згоден, вам потрібно поговорити. До зустрічі. Прещоленим поглядом дивиться на мене, ховаючи телефон. Міцніше стискаю зуби, щоб не реагувати на неприємне відчуття від його люб'язної розмови з Кетті. Гидко, от і мені так. Його слова немов поставили крапку у всіх моїх думках. Поговоривши з детективом Тернером, знову переконуюся, наскільки це мерзенний чоловік. Чому, звідки, як дізналися точну суму авансу, хто наштовхнув на підозру колеги-чоловіка. Недовірливий та зневажливий погляд, ніби перед ним злочинець, а не потерпілий. Вийшовши з похмурого кабінету з почуттям образи, розповідаю Санді про подробиці розмови з Тернером. Він уважно слухає, погоджуючись з тим, що йому теж наподобається поведінка детектива Повернувшись додому, Алекс іде в душ Наважує з ним поговорити, коли він виходить у халаті до вітальні «Ти що не розібрала валізу?» – спокійно питає «Олександра» – голос зривається, відчуваю невпевненість «Мені потрібна охорона» Витираючи відросле волосся рушником, він переводить погляд прямо на мене «Карі очі здаються зовсім темними» Вилиці заходяться у знайомому танці стриманості. Бачу, що йому хочеться боляче вколоти своєю черговою фразою, але він мовчить. Добре, завтра у тебе буде охорона. що ще? Наливай віскі на дно склянки, випивай одним махом. Алекса, пам'ятаєш, я казала, що не зраджувала тобі. Він вдумливо дивиться у вікно на сонячний захід. Помаранчеве світло м'яко ковзає по його вологому обличчю. Краплі стікають з волосся по щоках. Відтоді нічого не змінилося Мене це має втішити Обертається, повільно підходить Встаю з дивана, щоб він не дивився на мене зверху Розумію, що тепер я маю нікчемний вигляд Намагаюся не заплакати та не підвищувати тон Санді, я більше не хочу бути зрадницею Пообіцяю, що коли все вирішиться з викраденням Ми з тобою спокійно домовимось про майбутнє Без докорів, без скандалів, як дорослі люди Будь ласка Помічаю, що мої слова його смішать, втім він швидко прибирає усмішку з губ. Кладе руку в кишені халата, не кліпаючи, не зводить з мене погляду. Доводиться вистояти цю сутичку, щоб не відвести очей першою. Добре. Що? Добре, Ніко. Тебе влаштовує така відповідь? Зітхає, починає йти в бік спальні. Дякую, Алексе, голосно кажу слідом. Він зупиняється, обертається, кілька секунд дивиться на мене, нічого не сказавши, Ховається за білими дверима своєї кімнати. Тепер я розумію, що йому складніше. Мій егоїзм не дозволив відчути це раніше. Він не знає, що на нього чекає. Не може передбачити, що я накою наступного разу. Не може вірити. Ні друзям, ні колегам, ні мені. Нікому. Залишитися самотнім, без віри, без кохання. Що може ще більше зламати добре серце людини? Пізній вечір наступного дня. Глухі ноти танцювальної музики лунають з маленької колонки на полиці. Ми сидимо з Олександром на кухні за столом. Незручне мовчання і дві чашки кави з молоком. Не вдасться вічність мовчати. Рано чи пізно нам доведеться це обговорити. Тому краще зараз, коли ми обидвоє спокійні та врівноважені. рівноваженні. Ти знаєш, Ніко, я не ідеальний. Але завжди намагався дати собі щось більше, ніж просто гроші. Хотів, щоб ти не потребувала нічого. Балував тебе. «Мені навіть подобалися твої примхи». Алекс легенько всміхається. «Коли на всю ніч я відпускав тебе танцювати в клуб, я знав, що ти повернешся додому. Я вірив тобі». «Може вона?» запитує в нього, щиро бажаючи швидше сховатися від гострого погляду. Санді погоджується, запускає руки волосся на потилиці і, відкинувшись на стільці, задумливо дивиться у вікно. Здається, він навіть схуд за цей проміжок часу. Гладко поголені щоки, ніби запали... Вилиці роблять його обличчя гордим і трохи зухвалим, але сумні очі видають усі емоції, які причаїлися в душі Повертаюся за стіл з двома келихами, роблю ковток, з неприхованою тривогою чекаю наступних слів Я обіцяв без шпичок, пообіцяю йти без істерик Обіцяю Максвел затриманий Що? Обличчя спалахує жаром, а руки зрадницькі тремтять. Так, я все-таки повідомив поліції, де він знаходиться Уже сьогодні в день його перевели до Нью-Йорка, усе майно, депозити та бізнес арештовані. Скоро буде суд. І затримую дихання, аби втихомирити прискорене серцебиття. Алекс кладе руку на стіл, повертаючи долоною догори. І зараз ми з тобою поставимо крапку після всього, що сталося, разом. Або далі кожен йде своєю дорогою. Нагадую, що я тебе не тримаю. Не думай, що залишу ні з чим. Ти будеш забезпечена на перший час, поки не облаштуєш своє життя. Але після ми забудемо одне одного. Назавжди. Олександре, не стримую сліз. Вони нещодавно котяться по щоках. Важко вгамувати їх потік. Якщо ти приймеш мою руку, ми посадимо всіх винних, а потім почнемо все з чистого аркуша. Переїдемо в будинок, щоб ця квартира не нагадувала про наші колишні холодні стосунки. Я найду собі кілька помічників, і буду частіше з тобою. Ми злітаємо на південь, ти навчиш мене кататися на хвилях. Такі перспективи тобі більше подобаються. Схлипування перетворюється на вибух емоцій. Припиняю стримуватися і нарешті щиро показую свої почуття, без фальшивих істерик та примх. Олександр підіймається, підходить, притискає мою голову до себе на груди. Обличчя впивається в тепле тіло. На білосніжній сорочці швидко проявляється сірі плями мого болю. Він гладить мене по волоссі, не відпускаючи ні на мить. Я постійно картаю себе. Ненавиджу свою слабкість. Як я могла здатися та відмовитися від усього? Тихо що у тканину з ароматом парфумів. Мені не вистачало авантюр, не вистачало твоєї емоційності. Подобалося доводити тебе до стану афекту, гніву. Щоб бачити, що ти небайдужий. Потім думала, що ти жалюгідний, а виявилося, що... Що, Ніко? Тремтячим голосом каже Алекс «А виявилося, що ти просто любиш мене Терпляче бережеш І терпиш мої витівки Так, Вероніко, так Звичайно, я тебе люблю Олександр сідає навприсядки переді мною Кладе голову на ноги Гладжує його, запускаючи пальці В густе шовковисте волосся Не припиняючи плакати Усім серцем відчуваю його мовчазну згоду З моїм каяттям Він підводиться і простягає руку в жодної миті, не зволікаючи, міцно стискаю гарячу долоню чоловіка, розуміючи, що без нього я ніхто. Лише завдяки його турботі, терпінню, коханню, моє життя було барвистим, а не напівгнилим у заковулках похмурого району. Та. Результати вчинків Прогулюючись центральним парком, сідаю на лавку в очікуванні зустрічі. Поруч безшумно з'являється жінка. На обличчі темні окуляри та ні сліду косметики. Родив волосся зібране у хвіст. Сірий штатний костюм з жакетом, у руках теки з документами та сумочка. Лоліта. Здрастуй, Вероніко. Тихо каже вона, знімаючи окуляри. Очі припухли від сліз, на брові відніється синяк. Чому ти так вчинила? Питаю, не дивлячись на неї, а розглядаючи перехожих, що пробігають повз. Ми могли втратити все. Це я знаю. Зі мною, чому так? Адже знала, що ти єдина, кому я довіряла всі секрети. Лоло, ти була більше, ніж подруга. Я думала, що за стільки років дружби ти небайдужа до мене. Уяви, що одного чудового дня ти знову опиняєшся на вулиці, без шансів на успішне існування. Усе, що зароблялося та створювалося руками, руйнується в одну мить. Ти б могла змиритися з цим? Твій чоловік посприяв, щоб це сталося зі мною. Алекс теж, вважав Роджера другим. Скільки вікендів ми проводили разом? Плани на майбутнє, розвиток компанії. Олександр почав утискати Роджера. Роздратовано каже Лоліта. Ти вважаєш Алекс винен? Просто жах. Мене викрали. Твій чоловік замовив це, розумієш? І ти все знала. З твого рахунку були зняті 200 тисяч тобою. Отже, і з самого початку ти планувала все і допомагала йому. «Лоло, не думала, що мене могли вбити?» «Думала». По іщуці котиться сльоза. «Я була дуже рада, коли повідомили, що Олександр тебе звільнив». «Нам більше немає про що говорити. Зустрінемося в суді». «Встаю, щоб піти». «Лола хапає мене за руку». «Стій! Ось я принесла». Спішно та незграбно починає діставати папери стек. «Що це?» «Дивлюся на неї зверху вниз. Тут усі документи на акції Роджера». Усі дозволи завірені у нотаріуса. Ми відмовляємось від своєї частки в корпорації, а ще, поринає пальцями сумочку, дістає жовтоватий аркуш спочатку. Ось. Чек на 500 тисяч доларів. Довго дивлюся на нього, потім на неї. Лоліта простягає теку з багатомільйонами відкупами від тюрми. Посміхаюся. І все? з усмішкою питаю. Мало? Добре, за кілька днів ми дістанемо готівку, ще стільки ж. Затріпотівши, немов птах у клітці, стрепенулася лоліта, дістаючи телефон. Зараз подзвоню чоловікові та в банк. Стій, годі. Її очі зрадницькі блищать нещирими слізьми. Вона підіймається, руки тремтять, з презирством дивлюся на неї. Ви оцінили мою свободу в п'ятнадцять мільйонів, а свою всього в п'ятсот тисяч. Моя сім'я дуже дорого заплатила за ваші підступи. Це все твоє бажання чогось більшого, Ніко. Ми знали твої слабкі сторони, кричить у слід Лола. Тепер прийшла ваша черга відповісти за свої слабкі сторони. Крізь зуби і швидко розвертаюся, ідучи від людини, яка поставила гроші вище людських цінностей. Через кілька днів, захопивши по дорозі Кетрін, ми разом вирушили до суду. Виявилося, що дівчина, до якої я переревнувала чоловіка, стала для мене сильною підтримкою. Вона чесно говорила свої думки, без жодного збентеження та лукавості. Я дізналася, що Кеті не відчуває до Алекса симпатії. Її працьовите его захоплювалося містером Россом, як прикладом для наслідування. І коли їй з батьком вдалося організувати співпрацю з перевагою, а бізнес пішов угору, то більша частка прибутку чесно розподілялася між компаніями. Величезний, але задушливий зал суду зберігає в собі тонну негативних емоцій. Енергія ненависті, смутку, відчаю. Алекс зауважує моє занепокоєння при вході в подвійні дерев'яні двері. Впевнено, бере мене за руку. Поліціант вказує, де нам сісти. Кеті вмощується на місцях для відвідувачів. Позаду нас. Стіл сторони захисту порожній. Наш адвокат розмовляє з кимось біля трибуни. Він помічає, що увійшов Олександр, просить його підійти. Не хвилюйся я швидко. Шепочу Санді на вухо, непомітно стискаючи міцніше мої пальці. Разом із поліцією та чоловіками в дорогих костюмах він виходить із зали. Від важкого повітря важко дихати. Починає паморочитися голова. Хвилювання, страх, паніка. Озираюся на Кетрін. Вона усміхається і показує жест кулаком, щоб я не здавалася. Видих. Гучний стуки дверей. Двоє конвоїрів ведуть Еріка Крістофера Максвелла до столу захисту Серце от-от вистрибне з грудей, коли він помічає мене Його руки скуті за спиною На мить згадую це мотрошне відчуття Здригаюся, як добре, що скоро все закінчиться Поліціант звільняє від наручників Після чого Ерік сідає на стілець На ньому помаранчеве комбінезон ув'язненого На обличчі помічаю садна, колись червоні губи, бліді та розбиті він не зводить з мене погляду. Між нашими столами метрів зо два. Коли люди замовкають, здається, я навіть чую, як він дихає. Адвокат підходить до секретаря, Ерік схрещує пальці, трохи нахиляється вправо, посміхаючись, єхидно веде бровою. Привіт, божевільна. хрипко шепоче. Поліціант за спиною робить йому зауваження. Здала мене, так. Злякано хитаю головою, озираючись на вихід. Швидше повернувся Олександр. Долоні стають вологими, а в роті пересихає. «Ніко!» – раптом знову кличе він. «Я тут не затримаюся, і коли вийду, обов'язково виконую свою обіцянку. Пам'ятаєш, що я казав?» «Знай, я знайду тебе. Ходи по вулиці та озирайся!» «Ти божевільний!» – викрикую, не стримавшись. «Як і ти!» – починає голосно і заливисто сміятися, дивлячись на мене. Конвоїри заламують руки, знову надягаючи на нього наручники. Адвокат швидко підходить і намагається заспокоїти його. У зал забігає Олександр. Спритними кроками опиняється біля Еріка, замахується та б'є його в ніс. Кров миттєво заливає викривлений гнівом обличчя в'язня. Він з ненавистю дивиться на нас обох. Поліціанти просять Алекса сісти на місце, поки не прийшов суддя, щоб уникнути проблем. «Ти в порядку?» – запитує, спокійно сідаючи біля мене, наче нічого не сталося. «Пробач». Я міцно обіймаю його за шию, відчуваючи, як він підхоплює мене під спину, отримуючи, щоб не впала зі стільця. Чую, як Санді тихо сміється, підіймає голову, щоб поглянути у вічі. Пробач, було б достатньо на самому початку, ніжно шепоче Алекс. Усього одне маленьке пробач, і ми б не були зараз тут. Усім стати суд іде. Над стелею зависає німа тиша. Чую лише стукіт власного серця. Неслухняні ноги не хочуть рівно тримати моє тіло. Суд постановив Еріка Крістофера Максвелла, обвинуваченого за статтєю 212, частини 1 Кримінального кодексу Сполучених Штатів Америки, про неправомірне переміщення іншої особи з місця його проживання або занять, значну відстань від місця, де вона знаходиться, а також неправомірно помістивши іншу особу, у цьому випадку потерпіло Вероніку Рос, на значний проміжок часу в ізольованому місті з будь-якої з наступних цілей а затримати на предмет викупу або винагороди, як прикриття або заручника, б. Заподіяти тілесне ушкодження потерпілому або іншій особі, або викликати страх, визнати винним. Далі починають зачитувати інші статті, які я вже не чую. В очах стає темно. Відчуваю на собі теплі руки. Свідомість здається під тиском стресу. Через якийсь час розумію, що прийшла до тями, але боюся розплющити очі. Прислухаючись, розрізняю незнайомі голоси та звуки. Раптом зовсім поруч говорить Олександр. Ні, Камила, ти прокинулася. Стривожене обличчя схилилося наді мною. Ми в лікарні, не хвилюйся. А як же суд? Намагаюся сісти на ліжку. Нічого завершиться без нас. Суддя дозволив поїхати з тобою, вирок винесли, а все інше – справа адвокатів та службовців. «Зараз ми поїдемо додому, так?» Здається, що він досі ще не впевнений в моїй відповіді, тому перепитує. Згадує загрозливі слова Еріка та міцно охоплює Санді за спину, вдихаючи його аромат. «Так, Олександре, звичайно, намагаюся говорити рішучим тоном. Я люблю тебе». Він сміється, погладжуючи мене по волоссі. Піджак розтебнутий, біла сорочка без кроватки, дорогі запанки та годинник. Це мій чоловік, і він не залишить мене. Через місяць, коли все трохи вщухає, Алекс відвозить мене в Каліфорнію, у те саме місто Сан-Дієго, куди злощасні бажання могли привести мою безсовісну душу з іншим чоловіком. На пляжі біля океану шумно пустує велика компанія серфінгістів. Серед них я помічаю знайомий силует, величезна копиця вологих локонів пружинок та ідеальна фігура зі смаглявою шкірою. Рейна, озирається, побачивши нас, широко всміхається білосніжною усмішкою. Здається, ви знайомі, мила, обіймаючи за плече, весело запитує Алекс. Як ти дізнався? Це було зовсім неважко, лукаво мружить очі. Її школа втратила фінансування. Знаєш, хто тепер спонсор? Ти? Ми. ніжно каже Алекс, зупиняючи і притискаючи мене в обійми. Я тебе недооцінювала. У твоїй холодності набагато більше шляхетності, ніж байдужості. Скільки років я намагалася відповідати тобі та твоїм правилам? Бізнес, переговори, стратегії? Я вдавалася у це все, щоб ти був задоволений. І лише зараз мені дійсно хочеться бути кращою. А мені навпаки. Тепер хочеться стати схожим на тебе. Обхоплюємо і щоки руками, закохано зазирнувши в очі. Я забув, що означає просто жити. Відпочивати, не думаючи про справи та відповідальність. Забув, як бути молодим, а не бізнесменом. І так, я винен, що раніше не поділяв твоїх інтересів. Не підлаштовувався, але весь час вимагав цього від тебе. Починаємо цінувати, коли втрачаємо. Це давно відомо. цілую краєчок його губ. Я гналася за примарною свободою. Але вона виявилася пасткою. Помилилася двічі. А ти мене пробачив. Люди втомлюються одне від одного. Алекс веде мене за руку до океану. Біля берега лежать дошки і костюми для нас двох. Ти втомилася від мене. Ми пережили стрес, відчули різницю. Так, це не вдасться забути одразу та швидко. Втім, зараз у нас є шанс спробувати пізнати одне одного заново. І я щиро радий, що ти погодилася. Усе буде інакше. Тепер я можу розділяти свою енергію з тобою. Може не приховувати свого бажання до руху, азарту, адреналіну. Тому що ми будемо робити все разом. Теплі хвилі ніжно омивають наші ступні. Веселі голоси навколо змушують всміхатися, заряджаючи перечуттям проспільне катання. Сьогодні я не буду вчителем або ученицею. Сьогодні я буду щасливою. Через дві години неймовірного плавання в океанській піні я знесилено падаю на рушник, зігріваючись під яскравим обіднім сонцем. Алекс біля води спілкується з Рейною з приводу подальшого розвитку школи серфінгу прислухаючись до монотонного гулу і шуму хвиль, прикриваю повіки, насолоджуючись моментом. В сумці з речами глухо дзвонить телефон. Неохоче на його, переглядає повідомлення. Привіт, божевільне. Як тобі потужні гребні, Сан-Дієго? Впевнений, що ти з ними впоралася. А для новачка важкувато? І все одно чогось не вистачає, чи не так? Розумієш, про що я? Твій божевільний. Нервово впускаю телефон у пісок, дітько. Озираюся на всі боки, намагаючись розгледіти у відпочивальниках Еріка. Мила, що трапилося? Алекс підіймає телефон, витрушує його, дивиться на екран, потім на мене. Санді, боюся, що він розсердився. Усе в порядку, ми просто вимкнемо та забудемо. Напевно, серед колехрейни є його людина, яка повідомила, що ми тут. Олександр сідає поруч, міцно обіймає за плече, та цілую в скроню. Я поступово заспокоююся і припиняю шукати очима в натовпі його. У словах Алекса є логіка. Швидше за все, він абсолютно правий. Вероніко, не думай про це. Ми повідомимо детективу. Поліція з'ясує, як Максел дізнався твій новий номер. А ще ми обов'язково з'ясуємо, хто, як і раніше працює на нього, згодна? Звичайно, це правильне рішення. Обіймаю Санді за шию, притискаючись до нього сильніше, Немов зараз хтось вихопить мене з його надійних рук і потягне в темно вологу кімнату. Важке перечуття та відчуття, що за тобою стежить. Оскома на зубах від того, що в будь-який момент щось небудь станеться та змусить тебе знову стояти на роздоріжжі рішень і вибору. Тому що повинна відчувати людина, яка здійснює божевільний вчинок? Страх чи насолоду? Ні. Відповідальність та готовність прийняти будь-який результат вчинку. Особливо, коли від нього залежить не тільки твоє життя. Кінець книги. Текст читала пані Ганна.